Välkommen till Podcast Select avsnitt fyra. Eh, med mig som vanligt har jag Blomstrand. Tjena tjena. Eh, det har hänt en del sedan eh, förra avsnittet. Nu är detta, detta avsnitt är en vecka försenat, men eh, ni jag sagt att någonting har jag under den tiden, kollat på fotbolls-VM eller annat. varje eh, dag. <laughs> ja, vissa mer eller en ja. andra. Jo. Uh, innan vi går in på senaste nyheter och annat så skulle jag diskutera lite av det som kommer ske på sajten redan, redan från och med idag. Mm. Uh, när ni hör podcasten nu så är e ändringarna fullbordade på sidan. Inte jättestora skillnader kanske i första anblick men vi kommer väl ha en stor post som är klistrad. Så ni missar det inte det. Nej, uh, mm. alltså det, det kommer bli svårt att uh, inte märka skillnaderna. Uh, mm. Det är så att, som vissa känner till, så kanske vi började vi som en multiplattform-site. Eh, både Microsoft och Sony. Eh, men sen gick vi över till enbart Sony efter Augusti någonting förra året. Eh, då, när Microsoft började ut med att eh, nej, Xbox One kommer inte i Sverige i, i år. Förra året då alltså. Mm. Och, eh, alla blev rätt chockade över att varför får inte Skandinavien, xbox på lanseringen ja, ja, ja. utan Mexiko och sådana <kör> konstiga länder får det. Jag tycker fortfarande, jag måste vara flikring, jag tycker fortfarande det är helt... Jag fattar inte bortförklaringen att vi är en liten marknad när vi är en av de köpstarkaste nationerna. Eller, hela Skandinavien är ju köpstarkt och Belgien var även uteslutna och andra. Jag, många säger att Spanien och Frankrike är stora populationer självklart liksom, men jag menar, det är de länderna i Europa som har slagit hårdast på ekonomiska krisen så jag vet inte hur de skulle kombinera liksom i playstation Land. Hur som helst, nu är Xbox på väg in och visst, man har kunnat köpa den i butik, importerat och det har funkat mer eller mindre rakt igenom bra, men ja, carry on, jag tog tvungen att flika in. Ja, nej, självklart, uh, jag känner precis som du och tyckte det var väldigt lustigt beslut, men som sagt, nu, nu har vi fått äntligen fått uh, i alla fall ett release window på september. Uh, har vi nu? inte datum? Det är väl 9 september? Så det? Vi har inget datum, vad jag vet. Okej, okay. uh, kanske var det Stock eller någonting så. Alltså. Ja, det måste det ha varit för... Den har de sagt är september. Mm. Och eh, Japan var det som skulle ha det i början på september. Eh, mm. Det kan vara det datumet att tänka på. Det, jag tror det var tredje, eller så var det nionde eller sjunde. Det är det jag sett någonstans. Men eh, ja, jag har faktiskt köpt en Xbox-ban förra veckan. Eller vet inte vad det blir. Den här veckan, förra veckan för lyssnarna nu blir det. Så att jag, jag fick lite tillskott där med sommarjobbet som jag har i, i år. Så att jag, jag var faktiskt lite tidigt ute för jag visste vi skulle göra den här förändringen på sidan och... Det vill även som i förra podcasten som jag hörde där. Han ska ju också köpa en uh, nu i sommar. Och även Jocke som nykvällkommande Playstation vita snubben för oss. Han ska låna sin polares Xbox One va, i sommar. För han ska åka till Japan. Eller var i två år var det väl till med? Ja, alltså Jocke ska inte åka till Japan hans pula skulle åka iväg. Han, så han skulle ja. ha tillgång till en Xbox One i, under den tiden. En Wii också. Så vi, han var tack tack. <laughs> <laughs> Slipper köpa dem. <laughs> ja, det är ju perfekt. Nej men alltså återan till sajten att, eh, Vi började diskutera redan tidigt eh, i år att eh, släppa in Microsoft också igen eh, mm. Men sen försvann ju det där datumet, det kommer aldrig till våren mm. och, och sen började E3 närma sig och man börjar se releaseplanerna för eh, spelen som kommer i år och eh, alla som har flyttat till nästa år och Så jag tror vi, ja, fortsätt eh, Fokuset för både Sony och Microsoft är ju helt klart den eh, nya generationen Mm. Där, alltså spelen som kommer i år som enbart kommer då till Playstation 3 är ja det går ju räkna på i en hand. Ja. Det var ju Grid Autosport nu och sen är det ju till Tills i augusti september. Och sen det där kommet som aldrig kom. Ja med, precis. Med, som är ett, förväntat. Det är ett Assassin's Creed på väg också. Äh, någon gång. Men som sagt i och med att vi såg då Max, både Microsoft och Sonys fokus är fullt på ny generationen vilket är Väldigt förväntat så gör vi det att vi plockar in Microsoft igen eh, och då med Xbox One och eh, så eh, slutar vi täckningen av eh, Playstation 3. Alltså de exklusiva alltså, som spel som bara släpps på Playstation 3 då. Ja. Eh, och då, de spelen är så pass få idag. Eh, de flesta spelen, nästan alla spel kommer för båda generationerna, om de inte ens kommer bara för eh, Playstation 4. Alltså vi har väl inte riktigt manskapet för att få fokusera på så många enheter. Och ärligt talat, även om man ser, jag har sett, typ på loading. Där jag sitter lite undersökningar om folk har köpt Next igen och så, så vidare. Så, så är det många som fortfarande kvar PS3 och så vidare. Och säger att jag väntar på kommande spel och hit och dit. Men man måste ju ändå tänka lite framåt. Jag tycker att om vi ska ta in Xbox One. Då känner man nästan, om vi ska ha kvar PS3, då måste vi ha kvar, kvar 360 Och ja, alltså så här är det. De som spelar väldigt mycket oftast... De flesta som jag känner som spelar har en Xbox One Eller en PS4 och kommer köpa en Xbox One kanske Så att de flesta har redan börjat adaptera sig till den nya generationen Och jag tycker att det är logiskt att vi också gör det Och jag tror att efter E3, efter första konferensen med Microsoft Så pratade du ju direkt Och jag var, vi var ju på samma notat att Nu kommer det för mycket intressanta, exklusiva spel då speciellt För att liksom ignorera Microsoft Kände jag för att nu var det liksom Spänsel ut, spel, spel, spel Och jag kände okej okay, jag, jag vill inte bara spela med här Jag tycker att vi ska täcka dem också på sidan Ja nej, precis jag menar, alltså, nu, är, nu är allt fokus från alla eh, Full fart framåt eh, nya, nya, nya generationen eh, Vi såg det på E3 Klart och tydligt De nämnde inte ens 360, De nämnde inte Playstation 3 under sina konferenser utan nej, De typ nämnde det typ på Playstation Now Men jag menar det är inte hon nämner, det är bara att att den funkar. Det är som att säga att den funkar med deras bra tv Det är ingen fokus Nej så alltså så. det är en tilläggstjänst <skratt> Uh, ja. Mer om Playstation 0 lite senare här. Uh, mm. Men som sagt, uh, vi kommer enbart täcka Playstation 4, uh, Xbox One och vi kommer behålla Playstation Vita ett tag. Uh, den är fortfarande någorlunda aktuell. Mm. Uh, och det är en bärbar konsol så att uh, uh, det, är, det finns säkert folk som fortfarande spelar på den. Ja. Uh, lite intressant just angående Vita är ju att när uh, Yoshida i en intervju under E3 går ut och säger att uh, där kommer troligtvis väldigt få om, om ens några uh, första party mm. utvecklade Playstation Vita spel framöver utan det är i princip en indie uh, nu om inte 3D släpper spel till den. Alltså jag ser det typ lite som den här um, vad heter den, var det en GeForce controller eller något kopplade till datorn som kunde streama ditt content, det är lite vad jag vet inte märker det var, men det var någon som såg med Xbox-kontroll med lite annonsfärg. Ja, no, Nvidia's. Ja, Nvidia's, ja, ja. ja. Och hur som helst, det är lite vad jag känner att PlayStation Vita blir nu. Saken är att du har du ägt en PS3, då har du spelat i princip alla multi Eller vad säger, multi, vad säger jag, multi Indispelen som finns till Vita också. Så där tjänar du inget riktigt. Eh, om du ägde en konsol, vilket högst högst troligen har gjort då, en stationär Sony eh, Och jag kan bara se typ idag hur den, att du streamar liksom om, om, Visst om du åker mycket och reser och ett pendeltåg hit och dit och kanske förstår liksom att det är schysst att ha lite indiespel on the go Men om du bara vill ha liksom en vita för de exklusiva titlarna så tror jag inte du kommer få något skoj i framtiden Och det enda den funkar idag som känner jag på liksom det kommande året Det är för att streama PS4-spel i sängen och det är väldigt limiterat vilka spel som funkar bra. För jag vet att FIFA funkar rätt okej okay, och För att det inte är överdrivet mycket knappar du måste använda. Men så fort du spelar ett FPS-spel och sånt. Ska du kasta frags eller typ, sikta genom att swipa eller någon sån här konst. Det, det blir lite jobbigt hit. Och det, det finns inte, helt, till, till, inte tillräckligt många knappar helt enkelt på PlayStation Vita. Så att jag vet inte. Jag, jag, jag tror att PlayStation Vita. Jag tror att man kommer prata om den alls. Nästan i kommande tiden. De kommer, det kommer vara den här... Vad heter det crossby grejen på alla spelen i kanske något år eller två till när det gäller de mindre spelen. Men om två år tror jag inte ens att den produceras nästan längre. Alltså. Jag, om, de inte ens har, om de inte ens går ut och säger att vi har stort spel kvar. Då känner jag, okej, okay, nu, nu får den bara dö ut och så får den göra sitt liksom. Alltså, äh. Sen så det, sa du att det är över 100 spel under utveckling till Police of mm. och Av dem så är det väl 99 indiespel nåt, um, alltså det är ju typ, det, det vi pratar om. Jag har ett swapper kommer väl också till Vitan, tror jag. jag Men samtidigt har du en PS3 eller PS4. vad ska du spela det där egentligen? Så det är lite det. Det, det, är all, det, ja, det är för bekvämligheten, On The Go. Det är väl det enda. Ja, annars så. finns det. Sen finns det vissa företag som fortfarande kommer att utveckla spel till Vitan. Alltså de här japanska företagen med sådana här Personas rollspels. Liknande grejer. Alltså Men... är det något vi får som är fokat på den så är det ju japanska spel rakt igenom, för det är där den säljer helt okej. Okay. Ja, Sen, det roliga just nu är här de Vita, det är att nu, nu förra veckan eller förra, det blir det nu när vi podcasten släpps så mm. släpptes ju PS Vita 2000 i Sverige, även känd mm. som slim. Och jag har inte sett någon marknadsföring som helst av det. Och jag var inne på GameStop nu förra veckan, skulle boka lite spel och de har ingen marknadsföring heller på det. Nej. De bara tittade och tänkte, nej, ingen börjar som bitan längre verkar Ja som. Vark, varken min... från Sonnys läger eller äh, spelarna känns det som. För att ja. Skulle du släppa en så pass, nu är det inte en jättestor grej, men det är ändå en rätt stor grej när de släpper en sin slimmande version. Och så har de inte ja, det har alltid varit stort men, innan liksom. Ja, så går de ut utan marknadsföring, what's ever. Jag visste, visste inte ens om datumet fanns jag var snurrad in på Playstations officiella Facebook-sidor så att de hade postat datum. Ja, och jag såg inget på webbhallen när jag var nere där. Liksom, och det är ju ändå liksom Sveriges största spel, spelbutik, mer eller mindre, eh, Sveavägen. Så att, ner i Stockholm, där jag bor nu sommar. Så att jag menar, det känns bara som att de drog ner kostnaderna på skärmen. De bara, LCD, drar ner materialet lite, den är fortfarande lite mer ergonomisk, jag hört, och det är nice. Man får välja vilken man vill ha där hit och dit, men det viktiga är bara att de skickar inte signalen med att kolla av PS-vitan i ny version, köp den här, kolla med den här grymma spelen. Utan det är bara, vi har ner kostnader på den, nu får den sjunka bort i ett eller två år och sen glömmer vi den nästan. För att, jag menar historiskt, om du jämför den med ps så är det ju en katastrof, rent försäljningsmässigt. ja men alltså även om äh... alltså, slimmen som släpps nu, alltså den, den släpps ju till en schysst eh, prispunkt på eh, 1995 kronor. Men mm. eh, som sagt, det finns ju... Väldigt lite spel till den och det är det som har blivit Vitans fall där. Det är spelen, alltså exklusiva spel bara för Vitan. Och det alltså jag skulle kunna se att den, den kan tilltala, säg att du har typ en son eller en dotter som är typ 7-8 år, aldrig har ägt en PS3 och missat alla de spelen och allting. Då skulle jag tänka att om, om hon kan säga att hon åker mellan jobbet, eller, eller jobbet, med skolan med buss. Barnarbete i Sverige, hallå? Eller? Nej, men ja, kanske, ja, kanske ännu mer låter ja, tragiskt säga. Men skilda föräldrar och kanske åker hit och dit mycket och vill ha en konsol. Då känns PlayStation Vita schysst, för de har så mycket små titlar som är bra on the go. Det är faktiskt de enda bra spelen som funkar on the go överlag. Det är de här nedlangsbara, men har du, har du haft en PS3 och även en PS4? du har du spelat dem och då är, då är det 5-6 titlar jag bara ser och sen är det inte mer. Så att... ja, alltså det är I så fall om du har crossbuy på dina PS3-spel. Uh, ja. Men uh, alltså är, man ja. i, är man i den åldern så hade jag hellre köpt en uh, Nintendos bärbar konsol för att alltså det var där du konkurrerade. Det, alltså det är där Nintendo verkligen har uh, visat sin styrka uh, på bärbar konsol för de släpper ut spel efter spel. Alltså, det kanske inte är mer än 5-6-spel, men de spelen som kommer till sina bärbara konsoler, mm. det, är alltså, det är Mario, det är ju alltså det är kända varumärken. Och det Pokemon är bra. Pokémon såg det snor bra. <laughs> ja, det är, alltså, det är bra, så att Sony skulle lära sig av eh, Nintendo eh, när de släppte sin vita. Man är ju marknadsförs att man ska ha en konsolupplevelse på en eh, mobilplattform, eh, eller en bärbar rättare sagt. Eh, och eh, jag vet inte riktigt om jag vill ha den upplevelsen på den... Oh. Jag vet inte, jag, personligen jag är inte intresserad för fem öre av eh, en bärbar konsol. Det känns som att jag måste åka pendeltåg typ en halvtimme till och från jobbet idag eller något liknande för att känna att jag ens har ett, ett existensberättande. Antingen det eller Än ett mycket pengar och det finns bra spel till med som är exklusiva. Men, Sen har du din mobil om det skulle vara så när man de här 30 minuters oh, sträckarna. Ja, precis. precis. Jag, menar, jag har ju ändå för Zombies drog jag ner igen för länge sedan. Jag hade köpt det på Google Play Store för länge sedan. Och jag bara, fan vad skönt det här spelet. Jag bara sitter och trycker i bilen. Nu åkte ner till samma stället nyligen under det missar. man känner jag bara att, jag menar varför ska jag en PS Vita om eh, det inte... Jag vet inte, alltså, jag börjar ändå förstå det att bärbara spel inte riktigt har en plats längre. Uh, speciellt, speciellt inte för de som faktiskt köper spel överlag, Vilket är faktiskt uh, De mer casual-orienterade konsumenterna Det är de som köper 3 ds men de minskar också Jämför du det med 3 ds Så går ju den också ner rejält liksom. så att, Vi får se hur det utvecklar sig uh, Jag är inte intresserad personligen alls Så bärbart just nu Utan det är stationärt. jag, Wii U, Xbox One Och PS4 nu, och jag är nöjd med det uh, Och det är där jag fokar Helt och hållet så att. Ja. Jag var lite intresserad och att plocka upp en uh, Vita Slim Men uh, det är ju helt beroende på äh, spe, spelutbudet. Och spelutbudet finns inte där så att äh, tyvärr... Så och blir det kommer det... inte växa som det ser ut. Just det är ju det största problemet. Nej, det, det är det som är lite... Äh, jag tror det är enda, spelets, enda spelet jag tycker ser intressant ut som är exklusivt jag vet det är Masuraki Baby eller vad det heter. Det ser lite smågulligt ut och så här. Men, men där tar det stopp. Och jag menar, ja. ja, det skulle ju vara att spela Uncharted, Ebis, äh, någonting. Äh, ja. Som släpptes... Äh, ett två. eller två år sedan. På releasen var det, det, var det, release, det var inte exakt där det var one, tror jag. Ja, det var nog något sånt. Det är <kör> ett av chart jag inte har spelat. Eller det ja uh, uh, Ska vi gå vidare till... Det kan vi göra, det? vi kan ta... Nu har det inte hänt så mycket nyheter, men det är tre punkter vi har i alla fall. Mm. Uh, den första, som uh, började sn snackas om uh, precis efter E3, eller under E3s sista dagar, det är att, uh, Drive Clubs vädersystem mm. som de visade upp uh, på E3 som mm. verkligen fick drive club att se ser, ri ser riktigt next-genet ut. Uh, kommer inte vara med uh, när de släpper spelet utan så, det, kommer så, ni... <laughs> det känns så segt. Det känns så hemskt. Ja. Men visst man lanserar så här en grassversion lite tidigt och det, det känns ju väldigt dynamiskt realismmässigt spelet. Det känns lite som att det spelar ingen Jag tror det spelar en... det kommer inte se jättebra, tror jag inte, men det kommer vara väldigt jämn försäljning just på grund av att man introducerar det här testa på läget. Uh, så att det kanske inte är lika katastrofalt men överlag så hatar jag en sånt uteslut som ändå känns tänk typ om Infamous Second Samba eller typ Watch Dogs by the way it won't rain until two weeks after release ja, det, alltså det, well. det är lite så nu, nu är det ju så här, det blir en gratis uppdatering såklart, uh, ja. men ändå att det innebär att alla de um, stage demos och allt annat vi fick se från Drive Club under E3 det, spe det spelar ju ingen som helst roll. För att de funktionerna kommer inte vara vid lanseringen. Ja, det får uh, ta det för nu liksom. Ja. De har inte sagt exakt när det skulle komma efteråt. De sa kort efteråt. Och det kan ju innebära allt från en vecka till ett, Två, ett, tre månader. Till ett år. Ja. Uh, känns det känns lite som. Men ja, uh, det kommer. Det... Men, uh... Jag är bara orolig att, det är så att de inte fokar på det. Om det säljer dåligt. Det gör det för. Men det, är, det tror jag inte riktigt. Uh... Det tror jag inte. Det... Vi får se. Alltså, jag tycker bara det är jävligt snöpligt. Jag menar fan, det är ett bilspel och det är väldigt jävligt vacker miljö. Den krossar ju forsta miljön hittills om man för med i huvudspelet. Och det är något av det jag såg fram emot, Att man åkte ner de här Dalarna och det såg jäkligt vackert ut. Och så bara, hopp, ja, ingen snö, inget regn och ingen så här... Sverige är väl inte med i spelet? Snö... ja men jag vet att det finns snöområden. När men du sa att du åkte ner i Dalarna. Jaha. Ja, ah, jag menar Dalarna, alltså inte, inte svenska, <laughs> utan en, en u typ kanske, eller en v som man kringlar sig ner för. Åker <laughs> runt där bland annat Dalarhästar. Ja, uh, 24 uh, Dalar hästar. Ja, precis. Uh. Uh, nej, det var det lilla vi hade om DRAI Club. Det är lite tråkigt att världensystemet inte kommer där, men som sagt, det är ju ingenting som kommer alltså, att förstöra spelet. Det är ju fortfarande samma spel. Mm. Uh, det, det, det innebär det att du får vi inte de här uh, regn... Uh, regn på som gör att och isen på banor som gör att eh, du får spela på ett helt annat sätt. Eh, för du får ju räkna in eh, halkan såg, såg inte Såg inte regn jävligt sexigt ut på vindrutan också? Ja, så reg regnet så riktigt sexigt ut. Eh, mm, för att jag sett några bilder och blev så usch. Eh, next igen. Ja, I dry jag ser, ser fortfarande för mig väldigt lovande ut. Eh, mm. Men något som inte ser lovande ut, är Playstation eh, Now. Ja, alltså beten ska, den öppna beten går igång nu i eh, nästa, må, nästa månad. Det är ju denna månad, för det är en firstie då. Eh, ja. När vi släpper detta. Eh, då går den öppnar beten igång i USA. Mm. Eh, och redan nu så under sista dagarna eller veckorna när den stängda beten så började ni då experimentera med både prissättning och hyrlängder. Och eh, jag blev väldigt förvånad när jag såg det. Inte hur längden i sig, utan som det satt nu så har de satt fyra timmar, en vecka, en månad eller tre månader. Mm. Och det är väl helt okej okay spänn. Du menar, du det är ett spel du hyr. Så alltså jag kan um. tänka mig så att dra ett gammalt äh, helt okej okay spel som jag missade för typ 6 dollar, vilket blir typ, know, typ 70, 60 spänn, 59 spänn. Det känns helt okej. Okay. Men det värsta det är det jag har sett, typ så här, det var ett exempel som alla använder med Final Fantasy, att det faktiskt är billigare att köpa det digitalt med 10 dollar än vad det är att hyra det i tre månader. Då, då undrar man lite. vad Ja, men det, det förutsätter ju också att du har kvar din PS3. Jo, du, folk, folk måste ju räkna in det att har du inte kvar din PS3, då spelar det egentligen inte roll vad spelet kostar. Att eh, fysiskt digitalt. eller köpa digitalt. Nej, Nej precis. precis. Har du kvar din PS3 så finns det ju absolut ingen anledning att göra det. Alltså, um, jag, men... kan för... jag kan så... förstå att de väger upp Det typ som, som du säger faktiskt, jag har inte tänkt på det så mycket Men om du har en bra via tv bara Och bara känner att, hm jag vill testa det här Läst av oss. och så plockar du bara En sån handkontroll, och så kör du Det då kan jag nog förstå den punkten Men jag tror att vi som spelare som Äger, eller har ägt ps 3 Och är lite mer liksom Kanske bara vill testa ett enstaka spel Känner lite att, men vänta, det där kostar typ En femtedel att plocka upp, men det är som du säger då Då måste du faktiskt ha systemet, så att jag, jag tycker fortfarande det, det, det är för högt Tycker jag fortfarande jag, jag tror de kommer sänka För annars kommer det bli disaster För ja. att eh, de, de, de kommer vara tvungna att sänka annars kommer, det, annars kommer de vara tvungna att lägga ner hela skiten Och de har investerat så pass mycket pengar i detta De köpte ju upp Var det Singa? Nej, nej vad heter Gai de? Gaikai Gai Singa. nej Den sitter Där sitter Fyger det är... för detta Xbox Vad heter han? Matthew Vad heter han? Och gråter Alltså med Xbox-utvecklandet Ja det är, Varför han gick dit Det förstår jag fortfarande inte Uh, pengar, pengar, pengar. Ja, det var sånt. <skratt> Nej, men alltså ja. som priserna är alltså nu uh, i betan så 4 timmar, 3 uh, dollar. Mm. Uh, en vecka, 6 dollar. En månad, 8 dollar. Tre månader, 15 dollar. Mm. Och det är ju det till typ att man lägger på en nolla och gör det till kronor. Det brukar aha, vara sådant som man kan kommentera. Nu, nu detta är detta fortfarande, detta är ju inte de för, uh, priserna som kommer när, när allting släpps, utan det är bara sådant som jag experimenterar. Ja. Men det förvånande här är att de som är med i betan och testar hela det här, de är tvungna att betala när de hör de här spelen. Det är lite fakta. När betan började så var det ingen avgift för att hyra spelen. Men nu helt plötsligt så, de som sitter och ska testa det, det kommer bli likadant nu när den öppnar betan drar igång. Så måste de alltså betala för att uh, hyra spelen under betafasen som jag tycker är att tycka. väldigt, väldigt lustigt. Det känns som chef, de gör Sony en tjänst genom att stresstesta det, typ mer eller mindre och se hur det fungerar och ska de betala pengar? För jag tycker att jag tycker det är fel, rakt igenom. Alltså, åtminstone att de betalar så mycket för ett spel som det ska vara. I så fall tycker de... Ja, det kanske är experimentalt, bara för att se hur folk reagerar också och typ, känna att fan, det är väl inte värt med pengarna men fortfarande, jag menar... Nej. Usch. Alltså sen, samtidigt då kommer ju de kommer ju garanterat bli kompenserade för detta eh, när, vi, är, det. när tjänsten går live. Jag, jag kan aldrig tänka mig att sånt inte kommer. Då vill jag höra om det så för jag tycker, det känns fel på något sätt. Eh, ja, men de alltså, gör faktiskt så den tjänst rakt igenom. Visst, och visst det är coolt att testa i förväg kan vi så tycka men jag menar det kan lätt vara mycket tekniska problem som inte vi får höra om för det är ju rätt stängda dörrar fortfarande och du skulle på att ta att itse på oss, så de får inte säga ett skit. Nej, det är inga atten eh, vad jag vet. Eh, inte? Eh, inte? Nej. Eh, jag fick ett tag på en beta-nyckel, ja, det var ju under E3. Uh, nu kan inte vi använda den från Sverige för att deras server tycker att vi har alldeles för Men du, är du, du kan använda VPN nish Nej, men den är inte den är inte IP-loss, det är inte det. Utan Aha. det är Connection-testen som inte går igenom. För att de tycker att vi har okay. för hastighet, vilket är lite ironi. Uh, ja, jag menar det. <laughs> uh, hur som helst så... Uh, Priserna här, det är inte Sony själva som sätter priserna vad ett spel ska kosta att hyra. Utan det är utgivarna själva eh, som sätter de priserna. Inom en viss spann, jag tror det var, var det 1, 99, eh, 2 dollar upp till 20 dollar sånt. Eh, och sånt. då vet jag att Vi vet ju med oss att vissa företag kommer ju... Activision i, i Ubisoft inte, inte längst upp Ubisoft Men över skiktet typ... Vi ser ju redan att Square Enix redan har kvar sina höga priser Under beten mm. eh, På Final Fantasy och något till ja. Men eh, jag, egentligen tycker jag faktiskt det är bättre Att Att bli utveckland För det innebär att utvecklarna kan köra sina reor Hur som helst där de vill mm. eh, Sänka priser på ett visst spel Men sen samtidigt så Vill man ändå ha någon form av eh, rak linje på eh, jag vill hyra ett spel och det så är det kom 2011 då vill man nästan att de spel som kom 2011 ska ligga runt samma pris eh, och hyra dem de borde göra en grej Playstation Now Summer Rent eller något sånt där så, som, som Steam håller på med och eh, då borde de ha typ att under hela sommaren varje vecka så kommer de eh, typ Kanske inte typ 20-30 titlar De måste grafta reducerade priser under den här perioden. Om du bör prenumerera från den här perioden. Och verkligen göra ett längre grej så att på sommaren när inte folk spelar någonting. Vilket ofta är väldigt vanligt för att du släpps inte så jävla mycket. Man får gå tillbaka till gamla spel. Men alla sparar inte spel så. Då kan du hyra till riktigt chusta priser. Jag tror det vore smart att göra det faktiskt. Vi ser ja, det bara det. Jävla... Jag sitter ju själv nu och har faktiskt en helt okej okay budget PC-fängelse skull. Jag sitter ju bara och köper spel på spel på spel och bara. Åh. Ja, ja alltså det, det är inget som hinner att, att de kan göra sådana drives ändå framöver. Mm. Uh, nu är det så att nu, vi har inte, fortfarande fått de fasta priserna på uh, då varje spel, eller vad spelen kommer kosta att hyra, på att hyra dem. Och vi har fortfarande inte fått uh, prismodellen för att uh, per månad, för de sa att de skulle även ha en sån här månadsmodell. Mm. Uh, typ uh, Netflix och, och alla andra, att du betalar fast pris per månad. Mm. Och då vi vet ju inte hur många tittar du har tillgång till då Och hur länge du har tillgång till någonting sånt Jag Så alltså, har du en tv typ bra då vill du ha den tjänsten kan jag tänka mig på ett annat sätt För då har du ju inget annat att spela annars tänker jag För då vill du gärna kanske betala upp till 30 dollar Varje månad och få spela Det kanske vissa olika tiers typ med olika spel Hur de i olika kategorier Beroende på hur populära alltså, de gör Alltså problemet med Tears där, det blev ju att det är i och med att utvecklarna själva som sätter priserna. Oh. Uh, så att, ja, uh, uh, det ska bli väldigt intressant att följa detta. Nu, den ska gå igång uh, som live-tjänst i år i USA. Vi förväntar oss till nästa år i Europa. Men så fort den går live i USA så får vi ändå uh, koll på vad det kommer att kosta på ett ungefär i Sverige. Mm. Men så sagt, det är ett tag till. Uh, yeah. Nu när vi ändå var inne på PlayStation Now, en annan tjänst, eller inte tjänst utan en produkt som uh, kommer användas väldigt flitigt samma med PlayStation Now kan jag tänka mig, är PlayStation TV. Det mm -hmm. uh, lanserades i Japan uh, som PlayStation Vita TV och nu har de helt plötsligt droppat Vita namnet vilket är ändå en indikation på att Sony, <laughs> Sony bryr sig inte om Vita längre känns det som för att det är nästan negativt. Då har du med titeln för ja, associerar det med dålig försäljning och något kanske negativt överlag om man känner till det. Ja för att har du vita namnet kvar där? Du kommer, jag tror det är lite, blir så här med som Wii och Wii U att eh, folk tror att det, är, att det har med vita att göra. Mm. Eh, det enda det har med vita att göra egentligen det är att det innebär att du kan spela dina vita spel eh, på tvn utan att ha vita under förutsättning då att spelet inte använder... Eh, Touch-funktioner på baksidan av biten. Vilket jag tyvärr bara inser att det är väldigt många spel Så typ Killzone och typ Uncharted och lite big planet Terrowing. och så vidare. Ja, alla, alla egentligen roliga stora spel går inte att spela tyvärr, som jag märker. Så att alltså, med tanken med det då och att du kommer kanske köra de. <coughs> det här är ju för dem som kanske har en Samsung TV då. Om de inte är avtal med dem som vill testa PlayStation now. Då Säger de typ två år och alltså att oh, PlayStation Now, hör jag. Oh, Om du köper PlayStation TV så kan du. Du kan köpa spel och så kan du hålla på med Netflix hit och dit. Och så kan du även styra Playstation Now. Och ärligt att den enheten kan bli otroligt konkurrenskraftig om man jämför med den här Amazon Fire heter den va? Ja, något sånt ja. ja Amazon Fire. Ja, den, den, den, den, den, den är ju den, mer den. kompetent ja. än Amazon Fire. Precis, för Amazon Fire koller på spelen där. Jag menar, det var ett fåtal utvecklare som gick in och stödde där. Men här har du ju verkligen... Först att du kan köpa digitala spel. Men får du ju en Playstation Now på den boxen liksom, och kan koppla dig till varför TV så har du ju varit riktigt, eh, riktigt trevligt liksom. Uh, för dig som inte liksom, känner att du vill investera otroligt mycket pengar i spek och som vill du kunna spela här del. Alltså, jag, jag kommer ju plocka upp den eh, dag ett direkt. Eh, för priset är 99 euro för, bara då för den här enheten. Och mm. den lilla enheten det är som lite större än en eh, iPhone idag. Det är alltså extremt slimma enhet. Eh, men istället för då för 139 euro eh, så får du ett 8 gigs minneskort. Du får en DualShock 3, ja. och jag bara rysar om namnet nu. Uh, jag vill ha en DualShock 4. Ja, uh. alltså det, det känner jag lite. Det, det är jäkligt synd. Jag hoppas man kan uppgradera Jag till en PS4, eller en DualShock 4, koppla in den på något sätt. Uh, det jag kän, det känns, jag hoppas det är genu... Alltså, nej. Ja, det, det är det första jag kan göra, det är att testa den funktionaliteten. Uh, och sen får du uh, The Lego Movie Video Game. Så att du, får, du får ett spel, ett 8GB minneskort, en handkontroll. Och enheten då för 139 euro. det, är... Och det är spelet är också en bra indikation på vilken vilken grupp man faktiskt fokuserar på. Det, det är barnfamiljer, det är lite mer. De som inte är, kanske rakt igenom tv-spelare och köper konsoler dag ett. Utan det, det är... Nej alltså förhållande en... att du behöver inte använda alltså, mm. Playstation Now då för att få alltså, spelet. Utan, eh, Playstation TV kommer ju ha full tillgång då till eh, alltså, Playstation 1-katalogen. Mm. Och där är ju rätt stort uh, uh, utbud. Jag har även läst, nu vet jag inte om det stämmer, men att de kommer ha möjligheten. Detta är dock via Playstation uh, Now. Och det man kommer kunna göra då är att de, de snackar om att man kommer kunna göra en uh, HD-uppskalning innan man skickar ut signalen. Så att du kommer kunna spela, sig Crash Bandicoot, fast i 720p. Uh, om det stämmer så är det något riktigt lockande faktiskt tycker jag. Vi, vi får se om det kan vara spännande där. Ja nej, jag har hört lite alltså att, de kommer skal, att spelen kommer att skalas upp. Eh, det är även så att Playstation Now kommer att skalas upp eh, eh, från sin originalform upp till 1080. Eh, vi har satt en del eh, eh, exempel på det under betan. Ja, eh. nu, nu sitter ni säkert och hör en massa ljud i bakgrunden men det är min brorsan som kommer hem med här så att det är carry on, det blir lite lugnare när som. <laughs> uh, hur som helst, ja. nej men det var väl allt nyhetsmässigt egentligen. Ja det tycker uh, jag, det är, inte, det är inte så annat jättemycket som har hänt är, som sagt i sommar. Sen uh, är det väl, då är det Playstation Plus och nu då förstår Games with Gold som vi introducerar då, nästa ja. månadens, så det kan du, du kan ju lista om det. Uh, de släpps den andra så det är imorgon då. Uh, Towerfall Ascension och Strider är de vi får till Playstation 4. Mm. Uh, Towerfall Ascension uh, ett klassiskt... Uh, co-op? Co ja. ja, det är det, det, det, det. finns om någon underlig anledning så har den inte online co-op. Nintendo var med medutvecklande säkert. Ja, det känns lite som det. Att, <laughs> alltså, det visst, spelet, det, spelet är riktigt nice. Alltså, om man har, men det kräver ju då att man har folk som sitter fysiskt på plats och spelar en För att spela det själv är något av det tråkigaste som finns. Jag kände en den tilltalar mycket hardcore-fans men sanningen är att de ofta, oftast idag är i 30+. Plus och för dem alltid när folk jobbar hit och dit och drar samman folk är inte det lättaste. Så det känns väldigt... Ja, jag tycker det är lustigt att ja. det inte finns online. Mm. Uh, spel nummer två då Strider. Uh, vi har en recension uppe på uh, sidan. Mm, jag spelar mm. demo på spel faktiskt. Det var lite små Ja, det är, alltså, det är en ren, ren oldschool-spel som de har släppt i ny uh, version selskallande um, hacken slash riktigt riktigt bra spel. Mm. Uh, jag minns inte vad det fick i, i betyg för tillfället. Jag tror jag sju eller ja. sex. Ja det var, ja, det var sju isch. Uh, Ni kan kolla det. Gå in på och scrolla ner. Uh, det är de som kommer till uh, PlayStation 4. Det är väl helt okej okay lineup tycker jag. Mm. Uh, det intressanta är att Strider. Det var inte länge sedan det släpptes. Uh, Alltså Nej, det var... digitalt säger, det väl, säger väl en hel om att det inte har kanske gått så jättebra i sig på ja, Sen kan det vara en indikation på att Nu börjar Sony wrap upp Och börja släppa alltså mer aktuella spel av mm. de här digitala då. Um, Så att vi får se hur, Det ska bli intressant att se de kommande två månarnas uh, Playstation Plus uh, Se hur <coughs> det hanteras ja. Men jag tror inte Striders Sålde överdrivet uh, bra Men det sålde nog en hel del Mm. Men uh, alltså sagt, det är ett riktigt bra spel och nu får man det gratis. Så det finns ingen orsak att inte testa det. Games uh, with gold. Ja, uh, till uh, de som har importerat en Xbox One och. Uh, eller köpt den i butik som inte eller, ja, vet. Nu kräver ju det att de har. Uh, att de, nu kan du. Att de har ett utländskt Xbox Live-konto Fast, inte ett... jag ska förklara dig till här faktiskt Jag tog mitt gamla Xbox Live-konto Det enda jag går in och gör är att jag ändrar en tillfällig adress Typ UK, eh, hittar en adress, väljer allting eh, Som typ postadress Och eh, allting liksom så det ser ut som att det är en plats i London Men jag kan ha kvar mitt gamla konto Och allting fungerar hur, hur bra som helst Och sen när det väl slår över till att vi har det i Sverige Så är det bara tillbaka, ingenting händer Du flyttar du region också då till England? Nej Du flyttar bara adressen? Jag vet inte om jag fyller in i en region. Jag, jag skriver bara i adressen vad jag kommer ihåg. Och jag hittade bara någon random plats i London. skrev in allting. Eh, och sen var det klart. och sen kunde jag, använda, jag fyllde på en månad eh, Xbox Live och eh, kunde köpa i Pegel 2 och allt i ståren. Det var alla andra har gjort och det fungerar hur bra som helst. Så har du ett Xbox Live-konto så är du bara att skriva in någon fake-adress. Eh, vad jag förstår är inte oroligt alls. Eh, nej, det kan inte vara Nej, det är det inte. Nej, så att det, det är liksom. Ja. Det, det fungerar hur bra som helst faktiskt. Jag trodde det skulle vara mer böket. Jag köpt, impulsköpte det nästan lite när jag visste att jag hade pengar på kontot. Så att, jag hade tänkt köpa det, men just den dagen så gick jag bara. Så jag hade inte kollat upp innan, men det var, det var en enkel process faktiskt. Så att, jag har faktiskt dragit ner jag faktiskt att Max The Curse, Curse of Brotherhood det är ju kvar sedan förra månaden, så jag drog ner det nyligen. och Det kommer ligga kvar en månad till. Det är rätt bra för att det släpptes nyligen och jag har fått rätt bra licenstioner, typ 6 år till 8 år. Eh, det släpptes ett tidigare Max någonting som är samma spel Fast då var det mer cartoonish Det ut som eh, Vad heter de här spelen där man kan lösa massa pussel Och sånt där ska i eh, Scribblenauts ungefär ser det ut grafiskt Och jag spelade den på det hur som helst Så att, det ska jag spela här i eh, Nästa vecka kanske någon gång Så det är kvar som förra månaden Och så, så har vi ju kvar det sista, det kan ju du nämna eh, Ja Det som tilläggs till här nu Det är Gucka Uh, Super Turbo Championship Edition. Uh, lite Capcom-varning på den titeln. Mm, no, eller uh, Det är ett sidsk uh, sidskalande beat'em up. Uh, väldigt mycket humor. Uh, jag körde då när det kom på PS3-en. Vill mm. jag minnas. Uh, det, det var rätt skoj. Uh, mm. Men det är ve verkligen de här två spelen är verkligen klassiska släpp på en uh, Microsoft-konsol. Mm. Uh, känns som att det Microsoft gör bra eh, med sina här både de här småspelen. Och deras fokus på de stora spelen är community och eh, spela med andra online. Eh, de, det är det som har blivit Microsofts stora framgång med 360 eh, bland annat. Mm. Eh, Tänker Nintendo sen tvärtom, ja. eh, så har du Microsoft. Ja, det, alltså det är det man känner, jag kan ju bara köra lite snabbt liksom, Första intryck på Xbox One Och det är väl att operativsystemet är bra mycket bättre överlag Det enda som är bättre på Playstation 4 Tycker jag att inställningar och allting Den här barnen längst upp är mycket mer liksom, pedagogiskt Och lätt överskådlig Men rent liksom var alltid placerat Och hur snabbt du hittar spelen Och att de är som istället en karta med små kuber Istället för att vara liksom en lång eh, lina På bredden liksom, som efter typ några månader Består av typ fem tiles det, det känns lite... Det känns dumt just nu, de kommer ju patcha det förr eller senare. Annars vet jag inte vad som håller på med. Men det första intrycket är att det är ett grymt operativsystem. Det bästa just nu. Och rent är det är upplagt och så. Och ett exempel typ som på en sån här smart grej som man förstår att Microsoft håller på länge med detta. Är att, just med Xbox Live också. Det är att när jag fick en invite från min kompis när vi skulle spela Titanfall. Så höll jag bara inne själva Xbox-knappen sitter i mitten på den upp till. I upp två sekunder. Hoppar den direkt in i spelet, startar upp allting. Bara... Instantly. Och eh, Sony har vi lite att lära där kanske. Eh, så operativsystemmässigt för Xbox One och eh, hittills allt fungerat på online. Eh, jag köper det ju bara för exklusiva oss liksom, andra på redaktionen. Vi kommer ju fortsätta skriva så gott som så länge vi får exemplar till PS4 och 7, där vi skriver recensionerna för att tekniskt sett eh, 99 och 100 fall. Det är väl bara Wolfenstein vi hört som ska tydligen se bättre ut på Xbox One. Men annars... Det är det enda spelet än så länge ja. ja, annars, sen har jag hit och dit blandat Men ja. överlag så är PS4 eh, Den kraftfulla konsolen Och vi kommer lä. med tanke på att Speciellt att, med tanke på att de flesta som kommer läsa våra recensioner också eh, Har en PS4 över en Xbox One I alla fall i den närmaste framtiden så, eh, så blir det recension På multiplattform på PS4 det, det är tanken Sen är det upp till vad utgivarna själva vill Men eh, mm. eh, Vi försöker hålla det till det är så mycket som möjligt. Om um. vi ja. Ja, ska gå vidare till vad, vad som har hänt uh, förutom nyheter då. Uh, du var och uh, gjorde ett besök på EAS-kontoret uh, uh, förra veckan igen. Mm, ja, ja jag har um. sagt, jag skrivit en sitt på UFC som inte är så aktuell att lösa, läsa nu. För just nu så är min recension på spelet öppet. blir lite försenat som uh, promoutgåva hit och dit. Men det Eh, nu fick jag tag på det och spelat här i några dagar och eh, jag tänker faktiskt inte gå in på den så mycket Utan jag tänker, den ligger där och eh, det är väldigt blandat Spelet har några väldigt positiva saker men sen är det väldigt stapplande på några punkter Och lite frustrerande kanske, eh, lite småtunt kanske överlag eh, Gå och läs recensionen, jag, det känns lite mer som att gå igenom hela recensionen i podcasten känner jag när den är så väldigt omfattande, det är nog att jag ska babbla om Fifa kanske ett tag, så att för er som inte gillar sport så, ja, you passed. Hur som helst, Fifa 15 då, jag fick testa en tidig version, det är ju tre månader till release ungefär nu, så att det var inte helt grafiskt sett med så här. lightning effects och så hur vi studsar planen och spelarna och Diverse, man kan säga så här att Det gameplay, spelmekaniken Var det som man har fokuserat på Den är ju långt ifrån helt klar Så att det fanns ju någon bugg här och där Kanske märkte man Men för att jämföra då med FIFA 14 Som jag har spelat otroligt mycket Till PlayStation 4 Jag tror jag är uppe i 500 timmar Vid det här laget Så att jag kan det spelet ut och in Jag vet vad som är dåligt, vad som är bra Och spelar väldigt mycket med kompisar Så vi sitter och pratar om vad som funkar och inte Och det första man slår sig så var ju att allt känns väldigt klistrat tidigare eh, på hur du rörde dig. Bollen känns statisk. Spelarna känns rätt liksom, statiska i sin rörelse. Inte så dynamiska, vare sig animationerna eller egentligen hur de för sig på planen i allmänhet. I 14 då alltså. Ja, precis. Men i 15 känns det mer som. Det här kanske låter negativt, men det låter mer som fotboll bara i min öron och det ser bättre ut. Eh, men tänk att det är en plan, och så har du en boll som reagerar väldigt. Som på riktigt när du slår på en boll Slår du snett på den och blir en skarv Den har ett visst momentum Bollfysiken är otroligt mycket bättre Och den är realistisk eh, Och spelarna rör sig mer fritt eh, Det är mycket mer så steg eh, än tidigare Så att de rör sig mer så här som, att, som man hade gjort på riktigt När du springer eh, Typ när du glittacklar nu på ett annat sätt Så springer spelaren direkt på bollen Sen och försöker ta den Inte på ett kristat sätt alls Det låter som det är när man uttrycker det först Men allt känns mer öppet Och mer... Jag hatar ordet dynamiskt. Och eh, jag vet inte. Alltså det är, glidtacklingar älskar jag att göra. Men det är oftast helt värdelöst i FIFA ibland. För att hade du en kille där som var snabb. Så var det jäkligt stor chans att han tog den igen och sprang tillbaka. När jag körde mot en kille fyra matcher. Så var jag grum på att glidtackla. För jag vet om man glittacklar och jag vet om jag ska göra det. Men min spelare tog bollen också efteråt. Så det är något. fort han har glidtacklat så jag är han snabb som fan liksom, på att ta bollen igen. Och ruscha vidare. Och det var väldigt skönt att känna att glidtacklingar är taktiska För att kontra och få igång ett spel snabbt Medan tidigare var det att bollen låg löst liksom. Så att det var förbättrat bra Karriärläget, en match mot datorn Och en sak jag reagerade på var att När man körde, vanligtvis I FIFA 14 har jag kört karriär säkert fem säsonger med knows wife, tråkigt Och det som händer är att datorn Man vet att han bara springer bredvid dig Han kanske gör en lätt tryckare liksom. Ingen glittackling alls, går ut Kanske någon gång, men han är väldigt passiv och följer det bara. Här istället så har de, jag antar att det är något randomized number och baserat på stats aggressivitet hit och dit och var det står i matchen. Men nu helt plötsligt går de in och kanske glittacklar och gör en satsning som är rätt riskabel. Men det lämnar också yta för det att gå in i boxen och kanske pang in ett mål. Och det hände aldrig nästan i FIFA 14 på det sättet. Medan här så glittacklar han mig, men jag drog snabbt till vänster med bollen. Och så sprang in bakom honom helt plötsligt. Så var det bara en till mittback och han stod för långt till höger. Så jag var fri med målvakten. Och det hände nästan aldrig i career i 5-14. Så, så små saker att ejaren har blivit liksom lite mer mänsklig. Spelet känns lite mer... Det var väldigt viktigt hur bollen kom in. Eller hur du tar emot bollen från en annan person. Hur då när du skjuter kanske. Det varierar väldigt, väldigt mycket på slutresultatet. Så om du får en boll som har väldigt mycket kanske underskruv. Eller snedskruv från ett håll och du kickar till den. Så kommer den tidigare skruven vara väldigt viktig på hur vart bollen hamnar. helt enkelt. Innan var det liksom, det spelade ingen roll, jag alla fall inte som jag upplevde. Det var bara, bollen kom in du sköt och baserat på var du så var du mål. Medan här är det en helt annan fysik på bollen så att eh, när du skjuter då, om du skjuter snett så flyger den inte en Men eh, och har du en boll som kommer istället mot din kropp, du tänker att, eh, sedan den kommer på vänsterkanten och slår rätt djupt inåt och du kommer löpande så att du får bollen... Rätt så mycket rullande mot spelen. Då, då är det perfekt för att liksom rulla nästan mot dig. Och då kan du få liksom ett bra skott. Men är det väldigt. passan snett framåt, och du får kanske en dålig, dåligt, dåligt skott på den. Så kommer den här spinnen redan tidigare påverka slutresultatet. Så, så det blir mer som riktig fotboll. Och priserna kommer. Jag har inte studera den så mycket. Men allt så bättre ut, det var någon, I tidigare FIFA var det så här, om du sköt bollen. På en spelare säger att han blockerade med huvudet Det är något som började göra försvararna eh, Aktivt då i försvaret Och typ sätta upp huvudet så Eller akta sig också ibland men Om bollen hade en viss skruv innan Så påverkade det exakt hur den flög Och jag såg att det där var aldrig med i FIFA 14 Och det var tydligt att bollfysiken Påverkade vart bollen hamnade Och den hamnade olika på många, eh, många gånger liksom, I sådana sekvenser och Det var en som glidtacklade för att han skulle försöka blocka bollen Och då kom den på hans vad på undersidan och vanligtvis hade den bara antingen studsat oss helvete. Eller kanske inte ens gått igenom även om de har gjort det. Så att allting känns mer realistiskt och bollen beter sig som en riktig fotboll. Ja, uh, uh, som sagt. Överlag känns det väldigt bra. Du kan En sak som jag gillar i på hörnor. Så kan du faktiskt ta och styra en av dina spelare in i hörnområdet. Så se att du har Manchester City och så har du Zeko eller någon typ Lukaku. Någon som är bra på huvudet. Och du vet att jag vill lägga bollen på han. Då kan du byta till han. Och då kan du call eh, frisparksläggaren, eller hörnläggan till att dra på den. Och så kan du gå upp och nicka på den, vilket jag gillade jäkligt mycket. Så då kan du positionera var du vill ha den längsta snubben taktiskt. För du kanske vet att, okej, okay, där står en liten snubbe. Jag vill springa in så i boxen. Han har mycket strength. Han klarar det. Här. Och så hittar du något sätt som fungerar. Och det, det känns bara mer eh, känns mer som fotboll. Du får styra mer i matchen. Så att överlag känns det jäkligt bra. Så att det tekniska var det var väl en version mellan typ... Vi fick spela på Xbox One, men det blir ju något mellan förra och den här generationen. Så att, eh, överlag så eh, bra. Eh, kommer troligtvis åka dit som det ser ut just nu på en till föranstitt. Då blir det som eh, ja, det här var mer ett speltest vi har på nu men det blir troligtvis en föranstitt som den på eSports UFC. Så det, det kan ni nog högst troligen se framåt där eh, i sommar och sen kommer ju recensionen som vanligt ha spelet. Så den jag kommer ta hand om alla sportspelare under hösten Så det blir även NOL blir det och Mycket möjligt att det dyker upp något där också Vare sig det är en förastitel eller om det är bara i recensionen Det vet jag inte ännu Men det tickar på där Och så även NBA 2K15 Från 2K Så att Massa sport, bara sport Det är bara massa sport från Blomstrand Ja, men det är men det... Det känns helt okej. Okay. Då, då känns det lite som att det, det är verkligen en utveckling av, ja, alltså, av, av fotbollsspelen. Ja, alltså, när vi såg det först på presskonferensen på E3 så såg jag, jag bara, Feel the game! Och man bara nej, nej! Jag vill inte känna spelet, jag vill ha ett bra spel. Du mm. får jag mig man blir så här. För man har, det blir så här varje år att små förändringar till slut. Går du tillbaka två år senare och spelar FIFA så ser du skillnaderna. Men jag har inte varit med så här mycket stora skillnader sedan man introducerade jockeysystemet. Vilket är att man måste tajma sin tackling och du kan inte typ gå i sidled och backa. Ni som har spelat FIFA vet exakt vad jag menar. Innan var det bara hålla in typ cirkelknappen och så springa i en riktning. Bara här fall, ta bollen någon. Det var väldigt okej. Så att, ja, det är väldigt mycket förändringar faktiskt. Och man visar inte alls det på presskonferensen. Vilket är väl att man har så mycket att visa. Men jag har jag, jag upp en nyhet om det under E3. Det var snackar med oss nu blir 15 minuter och han tog upp mycket av det jag fick gå i, de hade en prestation på när jag var där då men då fick man, man inse att ah, typ, okej okay. det är rätt mycket som händer nu och en, en till rolig sak är att äh, spelarna reagerar väldigt, äh, återigen dynamiskt, Nej, men de reagerar på vad som händer typ med en tackling eller någon skadar sig och då kan det vara att en spelare, kanske någon som är väldigt aggressiv vanligtvis eh, Typ säg David Lewis typ Han kanske går fram till domaren eller han kommer springa Och så är sur och han reagerar på ett visst sätt Men en annan som är kanske lite mer lugn och bara Tacksam att domaren, enligt han gjorde ett bra beslut, kan stå och klappa händerna typ och Det var liksom sju pers som reagerade på det I en situation Och det har vi aldrig sett innan Så att eh, små hints här och där Och deras ansiktsuttryck var bättre överlag eh, Grafiken var faktiskt Steppet bättre eh, Och eh, som, och som någon Färdig produktion Nej, precis. Alltså, det, det jag kan säga är väl så här att... Um, de, de sa också att den versionen som är nu är gjord för PS4 och Xbox One. Och den downgradas neråt. Medan den andra var något mitt emellan 50-50, uttryckte det. Ja, det var väl mindre tid för PS4. Eh, ja, jo, precis. Eh, precis. Och det är väl kanske en förklaring att man väntar med nu för att det inte är lika viktigt att få ut den årligen. Och där la man fokusen då helt och hållet på att de som fokar på eh, den nya versionen till Xbox One och PS4 de fick ett extra år då. För att man kanske inte hade lika många som jobbar på det och så vidare Så att eh, Även om det ibland kan bli att Spela sportspel så måste jag säga att det här är de, En av de intressanta tiden att spela sportspel För att NOL är förstås på Next-gen Eller current igen Och eh, FIFA ser ut att hända en hel del med eh, NBA spelade förra året Så vi ska bli skojspelade, det ju från 2K då. Och eh, ja Så sportrecensionen från mig i höst här Eller i sommar redan i septem 11 september är det för Ja, NOL. Det är väl ändå inte sommaren Ja, ah, för september men som inte september som månad. Nej, herregud. Okej, okay, tid höst, det är fortfarande rätt varmt ute. Men eh, NOL 11 september, FIFA 5 september och 2K jag har inte koll på det men det kommer när det kommer. Ni har väl i så fall väldigt annorlunda eh, månader där uppe i, i Uppsala om du har sommar i september. Ja, det kan jag. Inte, det känns som att sommar flyttas som Det Känns lite, lite som augusti, det är verkligen slutet på sommaren. Ja, okay. eh, hur som helst eh, men det, det, var, det var väl allt om sport när, i den här podcasten. Eh, UfS ja. kan man läsa om man vill. Den ligger uppe. Eh, ja, recessionen ska jag ligga uppe nu mm. samtidigt som eh, den här podcasten kommer till och med upp för podcasten. Ja. Eh, det var vad du hade hållit på med. Eh, själv har jag nu senast gått igenom Ubisoft, Montyplayers eh, Valiant Hearts, The Great War. Eh, Digital spel. Mm. Uh, precis som uh, Child of Light höll Child of Light släpptes på nej det släppte alla på skiva det var digitalt det också uh, det tredje spelet jag vill jag minnas med nu med uh, UbiArt uh, Frameworks uh, motorn Mikael mm. då är då i of Light i detta och uh, Legends uh, Raymond ja du men tänker det att det var re-release på ja det var förra året var det va även PS4 eller ja, ja, jag vet inte om vi räknar re-release men det släpptes uh, förra året då. gjorde det Ja, det är, som är. Det, är, det, är, det är samma motor som de använder i Shadowlight mm. Den här UbiArt-frameworken är en väldigt, väldigt intressant motor. Speciellt för de här mindre spelen, för att den kan verkligen få spel att se riktigt magiskt ut. Alltså jag måste säga en sak. Många ger Ubisoft crap för att de liksom franchises eh, som SS Creed. Men fan, om, inte, om de inte ger några av de bästa indie-upplevelserna som ändå är väldigt kvalitativa så vet inte vilka som gör det annars. För jag menar, de ger oss... Child of och detta på bara några månader. Samtidigt vi får Unity så jag tycker, måste bara säga, jag tycker de får lite mycket skit för Assassin's Creed bara att de gör stora spel nu för tiden. Men jag tycker de levererar många små spel som är intressanta och väldigt artistiska till och från så att bara, alltså, bara, även, bara notera det. Även om du levererar mm. alltså Assassin's Creed varje år och de får skit för det vilket jag tycker är väldigt lustigt med tanke på att ingen gnäller på Call of Duty kommer varje år. Folk har slutat mm. gnälla. Ja, ja det, det känns lite som att folk verkar nej. Uh, det är lite fisk på dem där, men... Mm. Uh, nej, som sagt, åter till uh, uh, Valient så här. Uh, det är, uh, skiljer sig lite då från uh, Shadowlights Lights i, när det gäller uh, grafiken. Mm. Shadow Lights var mer alltså vatten-oljemålningshållet. Uh, Valient är mer uh, tecknad seriebok, skulle jag säga. Uh, call in trailer och sen så uh, ser ni hur det är. Mm. Uh, du spelar sig under första världskriget. Du är fyra stycken olika karaktärer som du spelar då genom spelet. Och en hund. Och, och, och en hund. Mm. Får absolut inte glömma hunden Walt. Han hjälper dig. Var kommer Walt uh, från för land? Är han tysk? Det är en tysk, en tysk hund. Han har en tysk ägare som han blir av med. Är det riktigt snuft, snuft? Är det riktigt snyft-snyft? Nej, det skulle, det skulle jag inte göra säga. <laughs> utan det är väl mer att han... Det var bara en Den långa vandringen typ. <laughs> nej, det är så farligt är det inte. Uh, nej, men han ansluter sig då till... Jag uh, trodde det är uh, första gången. Uh, redan på spelets första banan. Mm. Uh, han kommer att bli din kompanjon då. Uh, genom hela spelet. Med, till då alla karaktär, de här karaktärerna. Uh, hjälper dig med i pussel för att lösa det upp pussel. Uh, nu är det så att visst, du har fyra karaktärer uh, men du väljer inte själv uh, en karaktär som spelar det här spelet genom den, utan det hoppar då fram och tillbaka uh, mellan de här karaktärerna. Ibland så hoppar den framåt i tiden, ibland så hoppar den bakåt i tiden men allting vävs ihop till en sammanhängande resa. Mm. Och uh, ett budskap i spelet eller sånt? Utan att spoila för mycket eller... Alltså, grundpelarna skulle jag säga är ju vänskap, äh, kärlek och... Äh, Sorg. Så ja visst. Äh, alltså det, well, alltså, obviously it's fucking war. Äh, äh, äh, <laughs> äh, även om det inte är det här äh, lika emotionellt som äh, Laszlo's var. Mm. Äh, den här öppningsscenen oh, och spelet igenom så äh, är detta också ett väldigt emotionellt spel. Jag uh, kan <laughs> ännu inte hålla över den torren när jag ska spela det alltså. Nej. Ja, du, nu när du får spela det är full hårdigt. sen är det blir mina ögon. Säg det blir sad. Uh, nej, men alltså det... Läs recensionen. Uh, det är egentligen inte så mycket mer att säga alltså, om spelet än det som står i recensionen, men alltså för 139 kronor får du ett riktigt bra äventyrspel. Uh, det är väldigt mycket pussel i spelet och även om de här pusslen inte är speciellt svåra, utan... Uh, man ser nästan direkt vad man ska göra. Och skulle man då misslyckas så är det lätt att förstå vad man gjort för fel. Och är, är det lite det. så att det är, det är roligt? För man vet vad man ska göra hela tiden. Så man bara, det där där, där, där. Det är, lite mer, det är inte en show utan det är mer, ah oh, vad gött nu kommer jag på det. Och nu ska jag dit. Och det är rätt rewarding hela tiden. För så upplevde jag stick it to the man. Eh, vanligtvis brukar jag kolla en guide varje person jag spelar. Och brukar sluta att jag tycker det är skittråkigt. Men jag tyckte de var lagom svårare Och de var... De var inte så här, vissa pussböcken var väldigt farfetched och kändes väldigt invecklade. Är det, hur, hur är det liksom? Varför? Nej, här är de väldigt logiska, många av dem. Alltså, mm. Visst, det var något pussel här och där som var lite mer out of there, men det var inte mycket. Uh, ut, men alltså, visst, de är lätta som jag sa, men alltså, de, man fick ändå en känsla av att uh, I did this, jag har gjort det här och det var klappa sig själv på axeln typ. Um, det var inte face roll men det var inte heller uh, Nej. Alltså visst, där var ju vissa puzzles, alltså, som. <laughs> alltså, som um, och sen är det kan det vara det också att uh, beroende på hur mycket, mycket pusselspel man har spelat då genom åren. Mm. Uh, för ju erfarenheten du har. Uh, nu har inte jag spelat överdrivet mycket pussel, jag tror inte jag har spelat pusselspel sen uh, Tim Schieffers spel på uh, då vi väldigt gammal PC-dagar. Mm. Men uh, pusslen är inte där för att hindra det utan det är för att jag att det inte bara ska bli en transportsträcka från A till B hela tiden. Många pusseln inför humor också. Som blir. De har verkligen lyckats med att få in humor i sådant all, allvarlig miljö som första världskriget där folk dör runt omkring en och man får allting verkligen upp i ansiktet att folk dör. Alla faser av då och kriget. Mm. Uh, det är något liksom samla samlarobjekt som du kan plocka upp då uh, under resans gång. Uh, Har en story då om uh, vad det är för någonting. Uh, till exempel solat uh, Är det Då det kommer upp en sån här grej typ av en bild och information om den och sånt där? Ja, precis. Det är sån här uh, primitiva, de första gasmaskarna. Uh. Då får du se en bild på gasmasken, du får se... Uh, Text då om den här gasmasken, det var ju i princip ett tygstycke som de hade dränkt in i urin för att förhindra den här kloringgasen. En sak, när jag, fort jag hörde det här om att man skulle lägga in så här taget från typ böcker mer man pratar om äh, olika historiska händelser, olika typ, som säger, utrustning och allt möjligt. Jag tror du det spel skulle ändra sig bra faktiskt att ha liksom, som, typ, något man sysslar med i skolan nästan. Ett spel som var lärande. Är det soppas liksom djupgående? Eller är det mer anekdoter? Alltså... Både ja och nej. Mm. Uh, jag, alltså gillar man alltså, historia och militärhistoria speciellt då så, så är det ett smörgåsbord av uh, grejer. Uh, mm. uh, jag gillar ju rätt mycket historia. Uh, nu inte jag superkoll upp på första världskriget utan det är mer andra världskriget framöver. Mm. Uh, uh, jag och jag har själv man, varit med, med. Ja, fortsätt. Man får ju ändå... Det blir ju en mm. historielektion, helt enkelt. Alltså, allting när man ser. Och många av de alltså, bilderna man såg där... Det var autentiska bilder. Mm. Som de har då i samarbete med History Channels World War Apocalypse World War-serie. Var det en del PG-18 och så alltså döda människor på bilderna Ja, nej alltså det var inga alltså groteska bilder, om vi säger så. Men det var en del bilder som visade alltså, män som då liksom på marken bara. Nej, inte döda utan alltså mer vad som effekterna då kriget. Mm. Ähm, en men ähm, ja, jag ska inte säga för mycket med spela igen, alltså spela igen det det är väl hur det varit 7-8 timmar. Ähm, det är riktigt, riktigt bra. Även om det inte är superpepp på militärhistoria och sånt så kommer det faktiskt skoj för att de har som sagt blandat in den här humorn eh, och gjort det på ett bra sätt utan att få det, alltså, få det att det kännas eh, missanpassat. Mm. Um, alltså jag, jag känner så det, men, är, det är som jag inte sånt. Först, miljö som första världskriget och sen in humor där. Alltså det, det är en svår mix. Mm. Uh, men... Utan att spoila för mycket. Alltså det är ju ett... Eller inte två första... Äh, pusslorna där så... Äh, det är lite sådana här karikatyrer av äh, tyskarna. Mm. Och äh, att de äh, gillar bratwurst och... Massa, <laughs> så, massa sådana grejer. Så. Mm. Det är lite åt Mon Monty Python hållet. Äh, ja. I, ka i karikatyrerna. Ja. Ähm, ja. Alltså, alltså de har verkligen lyckats. Alltså jag menar 139 spänn, 8 timmar... Äh, det en del av Call of Duty kostar som inte tar lika lång tid. Mm. Nej, alltså jag har är också, historien har varit nere i på My Beach och omkring i Frankrike, alla de hela den bukten där och runt med ställen, så jag tycker att det är helt sant. fel krig. Mm. Ja, ja, precis, men det jag menar är att det som är sant då för mig som inte känner till Förstvärldskriget, ah, ja, då, då får precis. jag lite info ännu för att jag är, alltså hade jag spelat något som var Först för, för andra världskriget, då hade jag haft koll på liksom Pegasus Bridge och Oma. om det hade utspelat sig där säger vi då. Uh, så det känner jag att det ju för mig som har väldigt dålig koll faktiskt på det jag Så det Jag ser det som historielektion plus eh, ett bra spel i så fall. Okay. Så att jag, ja. jag kommer plocka upp detta i sommar. Det har jag tänkt. Det är väl lätt att child of Flight Transistor. Jag har missat alla tre faktiskt. Jag har <laughs> bra alla tre digitala ja. spel. Ja, då alla är typ så här. Alla är liksom där uppe i 8-10-potten. Så att, eh, jag har ja. bra grejer. Ja, det, alltså, det, alltså, jag tror att jag Du ställer in, alltså, just med. Eh, Uh, skolor och sånt, alltså jag hade lätt kunna se att man kunde, att uh, detta kunde varit med i undervisning för att uh, du får så pass mycket information utifrån det. Mm. Och även om du inte har det i skolan som undervisning så spelar den då för att första världskriget är ändå en miljö som vi väldigt sällan har i, i spel och, uh, ja, och i, i TV, tv och film också. Mm. Utan allting är fokuserat på andra världskriget. Ja, uh, och första världskriget var nästan brutalare. Uh, det var mycket där som jag inte känner till just då med att de byggde gångar och tunnlar. Och sen byggde eh, motsatt sida tunnlar under dem och höll på. Ja, det var Nej, det var inga roligt då. Nej, alltså det var inget, inget krig ju roligt eh, men det var faktiskt eh, mer brutalt än jag visste att det var. Så ja. att nej kolla in eh, eh, Valiant Hearts: uh, The Great War. Mm. Som sagt... Uh, recessionen jag, är uppe upp på sidan. Recessionen är uppe, jag, mig, jag gav den 9. Stämmer, uh, jag kollar det. vill jag minnas. sagt, alltså både då uh, Valiant Hearts, Transistor, Child och Child of Light. Det är alltså tre riktigt, riktigt bra digitala, alltså sådana här bite-size-spel vi har fått i år. Och jag hoppas det kommer mer av dem. Mm. För att mellan då all, alla stora titlar som, alltså, som kommer, så vill man ha någonting mindre. Ja. Och, och något som är billigare men, också. kan vara ett skönt ont på ja, att lägga 600 spänn. Liksom. Detta är ändå lite segmentet mellan eh, storspel och indiespel, till exempel. Mm. Eh, det har inte indiespelen... Eh, det är just mer produktionsvärde än indiespelen oftast. Mm. Eh, nu kommer säkert folk att bli förbannade för att jag säger det, men alltså det känns lite som att det är steget ovanför eh, många ja, indiespel. Ja, men det gör alltså, det. Är Child of Light känns ju ovanför typ hotline Miami. Liksom. Ja, Alltså, hoppas folk förstår med mig rätt här, men... Det, äh, vi, vi fokar bara på att det har med produktionsvärde att göra, och inte med om det är ett simpelt spel. Nej, nej, definitivt inte. Mm. Uh, alltså Shadow Light har ju, utan problem, jag kunnat sett att de har släppt som ett, uh, som ett fullprisspel. Uh, det är så pass uh, mycket i det spelet så det hade faktiskt kunnat sålt som ett... Eller kanske ett fullspel, i, i alla fall. 49 typ, 49 ja. där, kring, kring Rayman Legends hamnar väl lite under den summan också, alltså typ den 3-4 ja, århållet. Jag kommer inte ihåg vad Ream and kostade, men alltså Child Light för 350 det hade inte varit några problem med att svara det priset. Nej. Uh, definitivt inte. Så jag hoppas att vi får mer och mer av sådana här spelen um, som är den korta spel, riktigt tajta upplevelser till ett billigt pris och jag vet att uh, det är något som släpps väldigt, väldigt mycket hos Microsoft. Mm. Uh, när jag satt med 360 innan för eh, 5-6 år sedan eh, Köpte den när den kom eh, Så det, kom det väldigt många sådana spel hela tiden Bastion är ett av dem eh, Samma utvecklare som gjorde Transistor sen. Mm. Och eh, ja, där finns så många exempel som helst ja så, alltså, Jag måste säga att ett av de spel som jag nästan ser fram emot mest i år Det är Ori and the Blind Forest Till Xbox One eh, alltså, Kolla den trailern, sök på det Ori o -R -I, and the Blind Forest alltså, det, Man blir ju så här. åh oh, det ser så känslosamt ut och även bra platt. Det, det verkar vara en djup, så här mysig story och hemsk stor också. Men även en liksom bra plattformselement och otroligt vackert. Så att, det är eh, inte limbo 2, va? Den här blod, nej, nej, nej den här, blod, den här, den här är ute i skogen. Det ser ut som typ en gorilla nästan med en vit liten mask på ansiktet. Ja, ah, nu lite du menar. Och, ah, det, jag, när jag såg den jag bara, oh, I must play. Det, man vet att man kommer att gråta, typ. Det är... ja, det, alltså den, Limbo 2, så är ju riktigt schysst uh, ut också. Mm. Uh, nu, eller ja, det är inte Limbo 2, men det är, det är ett annat namn, men det är i princip Limbo 2. Mm. Uh, kommer inte ihåg vad den heter nu. Uh, ja, men det är den Limbo 2 ish spelet. Det ser ut som uh. det. Det är bara lite rött stänk. Det är den du vill ha sett <färg> färgmässigt som sticker ut. Ja, det är ju mer färg än uh, vitt, svart och gott. Mm. Uh, nej, men om vi ska. Avsluta det här, eller börja avsluta det Så att det inte blir en fyra timmars podcast Som alla andra har varit nästan ja, det är lite skönt faktiskt att hålla sig kring timman Inte bara fast ja. ja det är runt en timme nu Så att, um, vad händer då under juli uh, Sniper Elite 3 uh, Är på väg för uh, recension När är det uh, release datum på det? Det släpptes i Fredags, mm, okay. uh, nu den uh, Var den 27 okay. um, Kommer det den veckan som Folket hör när då eller? Det hoppas jag. Ja. Sen är det upp till posten. Ja, den är, mm. inte, den är inte använt ännu. Alltså. Nej, den har inte använt den. Okay. Okay. Eh, sen har vi ju Destiny i Betan den 17 juli. Är tanken eh, att vi ska skriva en liten text? Beror det lite på hur omfattande det blir och så kanske. Det, det beror väl alltså på. De sa under ytterligare att Betan skulle ha eh, lite mer content än vad Alpha hade. Eh, bara hoppas att det blir så också. Mm. Och jag hoppas verkligen att om de. Om de inte tar bort levelcappen Att de verkligen höjer den från 8 För att eh... ja, så Jag sa ju på Twitter att jag var lite besviken På Destiny efterspelat Alfa Men sen kanske jag var lite hård för jag det är Trots att Alfa Men jag, jag måste nog ha mycket mer content I betan för att känna Annars köper jag lite mer Sen är det ju 10-årsprojekt Och det är ju lite det som är Man köper ju in lite på en förhoppning eller en tillit på att spelet kommer att utvecklas mycket mer. Man får ha den här mentaliteten som man har när man går in i ett MMO. Precis. Och det är ovanligt att ha det när man ser något som ser ut stundtals som ett typ AAA-spel ready to go. Men sen ibland känns det något helt annat. Vi, vi får se. Det, det blir bra. Men för ett mer säkert kort sen så blir det ju läst den 30 juli. Och... Det kommer bli ja, nice falla för detta Xbox-ägare. För att, att få spela det i första gången på ps 4 kommer bli... Oh. Ska jag inte hype över det? Eller jo, det får jag visst göra. För det är typ högsta äh, spel. ja, ja det, alltså... Att få spela om Last of Us... Eller för första gången. Oh, bättre bättre. Alltså de, de som inte plockade upp det på ps 4 och väntade. Mm. De kommer ju få en riktig spark i ansiktet när de spelar. För det är ju ett fruktansvärt bra spel. Ja. Det är ju utan tväckan... Eh, Tillsammans med GTA och Black Helders. Flagg var det ju förra året, ja. absolut. Ja, förra. Det är de tre bästa spelarna förra året och Lasovas håller ju fortfarande. Och det lilla vi fick se på E3 från av grafiken som har förbättrats så var det ju... Det var ju som man fick ut. Ja, alltså jag satt äh, innan podcasten satt jag faktiskt på Youtube och kollade på en... Det finns en lite Friendly AI, ni borde kolla på hans videos, han är rolig. Äh, Snackar om spelnäter, hur som helst. Äh, då snackar han om att massa folk på Naughty Dog har skrivit en massa inlägg om att, att utvecklarna på Naughty Dog är wizards och så vidare. Att de har typ nästan kommit fram till slags breakthrough hur man utnyttjar PS4 väldigt bra. Så att, och det känns som att Naughty Dog är väl inte den typen av företag som håller på med den typen av publicitet och skriver på Twitter om det. Så att, jag är ju jäkligt spänd på att först få spela Last of Us nu om exakt en månad mer eller mindre. Men främst att få se gameplay från Uncharted. Jag vet, tror att vi får vänta till nästa E3 helt och hållet för gameplay. Okej, okay, aldrig tänkte man att... Uh, ja, det skulle vara under VGX i december. Ja, av VGX. Det är inte, uh, inte helt omöjligt, att, uh, för det var där vi fick t -sen. Frågan är bara om fan ska vi kolla på den hela shit shitshowen igen. <laughs> Rent alltså, studiemässigt och så. Alltså, visst, vi fick ju se lite, men... Uh, ja, den, den var ju bättre än de senaste årens VGA. När det som var ett helt fel håll. Uh, uh. det känns lite som Baftas, uh, i, där gör, gör de allting rätt mm. uh, under deras award Show. Men uh, ja, jag kommer ju se VGX för att vi vet att det kommer nya announcements under VGX. Så att, uh, uh. Man, man får ta produktionsvärdet för, för vad det är. Så, uh, jag, var bara, um, jag, var, jag klarade inte av han från vad heter den komediserien. Är inte Community? Ja, och han skådespelaren. Jag, ah, jag, jag, jag, jag förstår att han spelar en roll, men jag bara... Snälla, du stora en massa basement-jokes. Alltså, jag, jag tycker bara det, det nej, Nej, det är så här. Kom igen, spel är mer än så idag. Ja, tyvärr. Um, nej, jag håller med dig då. Um, det var helt fel. Det var lite som Jamie Kennedy när han hade... Activisions, eh, presskonferens för vad 96 eller 97 på e det var också något. Nej. Mm. In, inte the highs eh, eller höga topparna på presskonferenser och sånt. Mm. Eh, Definitivt inte. Men då kan vi också, det kan vi bara innan vi stänger allting här. Eh, Destiny betan får ju även nu, känns ju lite snopet för som bokare, men nu får ju faktiskt alla som har plus. Va? Nej, de drog tillbaka till statementet. Ah, Det bad. var. <laughs> det gjorde de. <laughs> eh, alltså, det, det som hände var att eh, samtidigt som eh, europeiska Playstation-bolagen gick ut eh, med eh, Playstation Plus-spelen för eh, denna månad. Mm. Eh, så stod en mening då att alla, eh, har du Playstation Plus får du spela betan. Mm, och då tänkte de att... Och, och då trodde ah. alla, alla direkt då att, jaha. Får du, behöver du nu inte förboka spelet för att spela Betan då? Och så frågade de då ähm, äh, Clay på deras community manager på äh, Twitter. Och då bekräftade han då att alla fick tillgång till, ähm, till Betan. Och sen någon timme senare så drog de tillbaka det och redde ut allting. Så att det, är som, det är precis som att du måste förboka äh, Destiny för tillgång till Betan. Eller om du är lycklig att få en nyckel via deras utlottningar. Eller det är så här beta sign up du kan Uh, ge dig en e-posta och sen hoppas att du blir invald. Uh, den, denna beta som drar igång den 17 juli är då enbart för uh, Playstation. Mm. Uh, xbox betan kommer senare under juli. Uh, jag skulle tippa på att det blir de sista veckan, sista två veckorna av... Uh, jag tror jag läste det, 26 juli eller någonting. Jag vet, det kan bara vara något jag plockar från ingenstans, men... Jag tror jag läste ett datum någonstans. Ja, uh, vi har inte fått ett datum. Okej, uh, okej. Okay. Okay. Det, det är i alla fall slutet av juli. Eller slutet av beta-fasen också. Um, så har du inget Playstation så får du fortfarande snällt vänta. Um, men det går drar igång den 17 juli... Mm. Uh, jag kommer ju sitta där dag ett direkt... Ja, så jag om kan övertyga mig här. Men jag får lära en, som du säger, man får se det som ett MMO istället. Och uh, att det, jag menar alltså det. Alltså jag, jag ja. tror man, må, man måste gå in med inställningen att det är ett MMO. Uh, det känns lite som att uh, Division också. Även om Division inte är ett MMO nu. Uh, bara klarlägga det. Så känns som att Division också bör man gå in med lite åt det, den inställningen att det är ett MMO. För att uh, Division är ju, alltså det, det är helt online. Uh, du spelar allting online. Du spelar inte lokalt. Även om du då att du har din egen kampanj, du har uh, din ena grejer så kan du då bjuda in dina polare och spela allting i co om du vill. Mm. Uh, så måste man då nästan gå in med inställningen då att ett MMO för att uh, få det här mindset att uh, allting är inte där direkt utan det kommer mer grejer efterhand hela tiden. Uh, speciellt dess, det är då som är ett tioårsprojekt. Ja, det är rätt ambitiöst. Ja, alltså det <laughs> vad var det? 500 det alltså, det miljoner som... dollar? Alltså, Jag det tror det, det måste det varit. Annars är det helt sjukt, eller? eller? Nej, de så... GTA var väl typ 200-300 miljoner dollar. Så att... Alltså det, Detta var 10 gånger GTAs utvecklingskostnad. Uh, om inte mer. Alltså, men det är ju då för hela de här 10 åren. Mm. Uh, men som alltså sagt, beta de sa att det skulle vara mer content. Jag hoppas att de höjer level eller tar bort den helt. Sen där vi ska veta är att Uh, vi fick XP mycket snabbare takt än vad vi ska få i fulla spelet sen. Mm. Så att de, de boostade den också. Det enda jag vill känna på är att jag riktigt sköna vapen som känns bara så, här, yes, typ, oomf. Uh, Det alltså, är inte jag känna på riktigt, kände jag. Uh, jag fick ett tag på ett riktigt schysst uh, machine gun. Level? Uh, level 8. Uh, jag hade Legendary Gear, ska jag inte säga, men jag hade uh, gröna, grön gear uh, på alla slotten. Och sniperbössan var ju uppe i 28 i när den krittade över headshots. Mm. Men sen, det var ju så tråkigt när man plockade upp level 10 och level 11 vapen och sånt, så kunde man inte använda dem. Man bara satt där, nej. Det är ju bara en teaser, det är ingen skoj. Ja, nej, jag tror tr det var mer glitch systemet skulle jag tänka mig. Ja. Um, Eller så har man plockat ut bara. <laughs> det bara. Det uh. är dagången och beroende på hur mycket om det är mer content än här i Alfant så kommer vi naturligtvis uh, skriva en liten text om det. Bra, Men du, du måste jag dra om faktiskt för jag ska laga kök innan uh, vi är klara här. Så att... Gör du så, mm. så... Uh, ska Holland, se, vi... Mexiko här ska en vinna. Hörs väl om jag skulle tippa på två veckor till nästa avsnitt också. Om inget uh, katastrofalt inträffar på vägen. Nej, precis. Jag tror inte det är några stora nyheter som kommer. Men... Alltså, ni, ni, har ju sagt, ni har ju märkt säkert att vi har bara skriva Xbox i vissa nyheter. Så det var lite så här, smyga in det lite så här, Så att ni kanske inte var, blev helt, fick fakt när ni hörde att vi ska också plocka in Xbox One. Men så, som sagt, i nyheterna nu kommer vi nämna PS4, Xbox One och Vitan. Tills vidare. Ja, precis. <skratt> Nej, men då, då tycker jag att vi att jag avslutar detta. Mm. Och så hörs vi i nästa podcast. gör vi. Tja! Tja!